Capitolul 6. Acceptare și renunțare Atunci când te simți în stare, aruncă o privire în tine însuți pentru a vedea dacă nu cumva, inconștient, creezi un conflict între partea lăuntrică și partea exterioară, între circumstanțele externe, locul în care ești, persoanele cu care ești sau ceea ce faci și gândurile sau sentimentele tale. Poți simți cât este de dureros să te opui intern lucrurilor care există? Când recunoști acest lucru, îți vei da seama de faptul că ești liber să renunți la acest conflict inutil, această stare de război internă. Dacă ar trebui să exprimi în cuvinte realitatea lăuntrică, de câte ori pe zi ar trebui să zici, nu vreau să fiu aici? Cum e să nu-ți placă unde ești? În trafic, la serviciu, la aeroport, lângă oamenii din jur? Desigur, este adevărat că există locuri din care e bine să pleci și uneori poate fi cel mai bun lucru pe care îl poți face. În multe cazuri însă, plecarea nu reprezintă o opțiune. În toate aceste cazuri, atitudinea nu vreau să fiu aici este nu numai inutilă, dar și disfuncțională. Te face să fii nefericit, ca de altfel și pe ceilalți. S-a spus că oriunde te i duce acolo ești. Cu alte cuvinte, ești aici, întotdeauna, e atât de greu de acceptat asta. Oare chiar e nevoie să catalogezi fiecare percepție senzorială și fiecare experiență? Chiar ai nevoie de o relație reactivă cu viața, de genul îmi place, nu-mi place, în care ești în conflict cu situațiile și oamenii, ori toate acestea sunt doar automatisme mentale adânc rădăcinate care pot fi și anulate. Și asta nu făcând ceva anume, ci în momentului prezent să fie așa cum este. Nuul habitual și reactiv întărește egoul, daul îl slăbește. Identitatea ta formală, egoul, nu poate supraviețui dacă ești pregătit să renunți. Am atât de multe de făcut. Da, dar care este calitatea lucrurilor pe care le faci? Conduci spre serviciu, vorbești cu clienții, lucrezi la computer, te lupți cu nenumăratele lucruri care alcătuiesc viața ta de zi cu zi. Cât de complet ești în ceea ce faci? Faci din asta o renunțare sau nu? Acesta este lucrul care hotărăște dacă ai succes în viață, nu câte efort te pui în acest sens. Efortul implică stres și încordare, nevoia de a ajunge la un anumit punct din viitor sau a obține un anumit rezultat. Simți cumva fie și cel mai difus sentiment al faptului că nu vrei să faci ceea ce tocmai faci? Aceasta este o negare a vieții și de aceea un rezultat pozitiv este imposibil. Dacă descoperi acest lucru, poți renunța la el pentru a fi complet în ceea ce faci? Să facem lucrurile pe rând, iată cum definea un maestru zen esența filozofiei zen. A face lucrurile pe rând înseamnă să te implici în totalitate în ceea ce faci, să acorzi acelui lucru întreaga ta atenție. Aceasta este acțiunea prin renunțare, acțiunea puternică. Dacă accepti ceea ce este, te vei afla la un nivel mai profund, în care starea ta lăuntrică, precum și sentimentul tău de sine, nu mai depinde judecata minții conform căreia ceva este bun sau rău, când spui da realității vieții, atunci când accepti acest moment așa cum este, poți trăi o senzație de spațialitate în tine care este profund liniștitoare. La suprafață încă mai poți fi bucuros când e soare și mai puțin bucuros când plouă. Poți să fii fericit când câștigi milioane de dolari și nefericit când pierzi tot ce ai. Și totuși nici fericirea și nici nefericirea nu mai pătrund atât de adânc. Ele sunt doar unde pe suprafața ființei tale. Profunzimea din tine rămâne netulburată, indiferent de condițiile de afară și de natura lor. Daul adresat către ceea ce există relevă o dimensiune a profunzimii tale care nu este dependentă nici de condițiile externe, nici de condițiile interne, ale fluctuațiilor continue, ale gândurilor și emoțiilor. Este mult mai ușor să renunți atunci când îți dai seama de natura iluzorie a tuturor experiențelor și de faptul că lumea nu îți poate oferi nimic cu valoare de durată. Vei continua să cunoști oameni, să fii implicat în experiențe și activități, însă fără dorințele și temerile sinelui egotic. Altfel spus, nu mai ceri ca o situație, un om, un loc sau un eveniment să te satisfacă, ori să te facă fericit. Natura lor trecătoare și imperfectă capătă acum înțelegere, iar miracolul este că atunci când nu mai ceri imposibilul, toate situațiile, oamenii, locurile și evenimentele nu numai că te satisfac, dar sunt mai armonioase și tihnite. Când vei accepta în totalitate acest moment, când nu vei mai trăi în tensiune cu ceea ce este, obligativitatea de a gândi se va estompa și va fi înlocuită cu liniște alertă. Ești perfect conștient și totuși mintea ta nu etichetează acest moment în niciun fel. Această stare de lipsă de rezistență internă te deschide pentru conștiința necondiționată care este infinit mai mare decât mintea umană. Apoi această inteligență vastă se poate exprima prin tine și te poate asista atât dinăuntru cât și din afară. Acesta este motivul pentru care, dacă renunți la rezistența interioară, vei afla că adesea circumstanțele se schimbă în bine. Spun eu, bucură-te de acest moment, fi fericit? Nu. Permite existența acestui moment. Este de ajuns. Renunțarea înseamnă capitularea în fața acestui moment, nu a unei povești prin care interpretezi acest moment și apoi încerci să te resemnezi. De exemplu, e posibil să suferi o invaliditate și să nu mai poți merge. Condițiile sunt așa cum sunt. Poate că mintea ta ar crea o poveste de genul Iată unde am ajuns, am sfârșit într-un scaun crotile. Viața a fost dură și nedreaptă cu mine, nu merit una asta. Poți accepta realitatea acestui moment și să nu-l confunzi cu o poveste pe care mintea ta a creat-o în jurul acestuia? Renunțarea survine atunci când nu te mai întrebi de ce mi se întâmplă doar mie. Chiar și în cea mai inacceptabilă și dureroasă situație, există ascuns un bine mai profund, iar în fiecare dezastru se află o sămânță de grație divină. De-a lungul istoriei au existat femei și bărbați care, confruntați cu pierderi grele, boli, închisoare sau moarte iminentă, au acceptat ceea ce la prima vedere era de neacceptat și astfel au găsit liniștea care depășește orice înțelegere. Acceptarea inacceptabilului este cea mai mare sursă de grație divină din această lume. Există situații în care toate răspunsurile și explicațiile dau greș, viața nu mai are sens, sau cineva apelează la tine pentru ajutor, iar tu nu știi ce să faci și ce să zici. Atunci când accepti în totalitate că nu știi, renunți la lupta de a găsi răspunsuri prin intermediul minții, care este limitată, și atunci e momentul când o inteligență superioară poate acționa prin intermediul tău iar de acest lucru poate beneficia chiar și gândirea, din moment ce inteligența colectivă o poate inspira. Uneori, renunțarea înseamnă a nu mai încerca să înțelegi și înseamnă să nu te mai deranjeze faptul că nu știi. Cunoști oamenii a căror principală menire în viață pare să fie de a se face pe ei sau pe alții nefericiți? Iartă-i, pentru că și ei fac parte din trezirea spirituală a umanității. Rolul pe care îl joacă reprezintă o intensificare a coșmarului conștiinței egotice a stării de nerenunțare. Nu este nimic personal în toate acestea, nu așa sunt ei. Renunțarea, se poate spune, este tranziția internă de la rezistență la acceptare, de la nu la da. Când renunți, sentimentul de sine trece de la identificarea cu o reacție sau o judecată mentală la condiția de spațiu. Este trecerea de la identificarea cu forma, gândul sau emoția, la a fi și a te recunoaște pe tine drept ceva ce nu are formă, conștiința vastă. Orice accepti în totalitate îți va aduce liniștea, inclusiv acceptarea faptului că nu poți accepta, că opui rezistență. Lasă viața în pace, lasă-o așa cum este.